«А я про вас знаю все. Вашу жінку звуть Ніна, у вас дочка Лариса, а ще маєте у Вінниці сестру. Забула, як звати. По-моєму, Зінаїда?» «Так», – сказав я зимно. «І ви мене не знаєте?» «Вперше бачу», – мовив я, і це була цілковита правда. «Вибачте, я поспішаю». «Ну, звісно», – мовила гірко жінка. Ви ж велика людина, зайняті, професор університету. Не професор, а доцент. Ну, тоді професором скоро станете. Вона начебто знала, що Іван Пилипович ніби готував мене собі в заміну. То що ви хочете? спитав я не зовсім чемно. Нічого. Сказати одне, вона заткнулася. «Ви мені принесли багато нещастя!» Мої брови стали сторч, а в груди війшло щось гнітючо неприємне. «Але жіночко, – мовив я не так грубо, – людина людині може приносити щастя чи нещастя, коли спілкується з нею, а я вас суперше бачу!» «Ну так, ви мене вперше бачите!» гірко сказала жінка. «Це ви дзвонили по телефону?» раптом спитав я. «Так? Щось хотіли? Сказати те саме. Не зважувалося до вас підійти, але мусите знати, принесли мені море нещастя. Вибачте, зірвався я. Знати вас не знаю і не розумію, про що ви говорите». «Ну так, знати не знаєте і не розумієте», – гірко сказала жінка. «Коли у вас усе, то бувайте», – різко мовив я, і, відвернувшись, пішов геть. «У мене все», – почувся за спиною голос. «Щоб знали!» Я був роздратований, знічений і вражений. Ненормальна якась чи що?» Ні, напевне, таки ненормальна. Але не обізналася. Назвала мене не ім'я та прізвище. Добре знала, хто я такий. Навіть те, що невдовзі можу стати професором. Навіть родину мою. Казна, що. Цього було занадто для мого розтерзаного розуму, яким я, до речі, завжди похвалявся. Був був переконаний, що мозок у мене працює бездоганно. Принаймні, одне із ряду для мене після цієї зустрічі з'ясувалося. Жінка в Блакитному не має нічого спільного з Вікторією. Не вона приходила в мої сни. І Я так і справді голову можу дати на відсіч, ніколи раніше її не зустрічав. О, принаймні, так, щоб міг запам'ятати. Оце одне і принесло мені полегшу. Бо розв'язувала одну із загадок. Але бридке почуття із грудей не вимивалося. Ні, це справді якесь казне, що. Все-таки чогось від мене хотіла. Чомусь почала стежити за мною. Але чому конче треба було їй сказати, що я ніби призвідся її нещасть? Зрештою, це був тип жінки, на яку ніколи б не звернув уваги. Отже, й тут нічого забути не міг. А це і є, подумалося мені, коли їхав ліфтом, ота метафізика життя, ота логіка абсурду, нитки якої ніколи не пов'язуються за власною волею. Коли зачинив за собою двері, Дістав тиху, що відрізаюся, зачиняюся від тієї напасті, якої ніяк ніколи не сподівався. Але ні, жінка не була настирлива, навіть несмілива, я б сказав. То якого біса їй від мене треба було? Затруїти спокій? І саме в ті дні, коли відчув, що мій усталений спосіб життя почав у певний спосіб захитуватися. В мене аж руки легенько тремтіли. Ясна річ, що дієтичного супчика, навареного моєю половиною,